А десь за деревом, заручившись терпінням, тихо стоїть мисливець. І звір, що плутає сліди, намагаючись позбутися невтомного переслідувача, який учепився немов реп'ях, рано чи пізно пройде поблизу нього. Гримить постріл. Все скінчено. Я підвівся, вражений цією принципово новою думкою. А що, як я? Також його дичина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 як двічі вже опинявся на волосинку від загибелі, відтоді як пес почав переслідувати мене, як я задихався привалений землею у погребі. Згадався обріз у руці вбивці з непохитним поглядом. Можливо, в один з цих моментів я і мав нарешті перетворитися на його трофей. Просто йому не пощастило, але гони ще тривають.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 я миттєво пригадав розповіді Світлани. Злість? Ненависть? Я й так ненавидів його. Та йому це було однаково. Він спокійно робив свою справу. Що ще? Піти у протилежному напрямі? Полюбити його? Запросити до хати? Дати підстилку, миску? Ні, нісенітниця.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 Отже, і цей спосіб мені нічого не давав. І раптом божевільна ідея, наче блискалка, простромила мою свідомість. Від неї навіть стало спекотно. Я не міг примусити себе не боятися його в підсвідомості, але міг це принаймні продемонструвати йому. Якщо пересилити свій жах, Підійти до нього і сказати, що не боюся. Ну, він не розуміє слів. Говорити безглуздо.